Подивився і попросив продавця показати он той ланцюжок. Коли продавець молодий чоловік з вусиками подав, підвісив ланцюжок на пальця і сказав Соломії. «Подобається?» Подо... «Тоді приміряй». «Я?» «А ж!» «Грицю, не треба!» – прошептала Соломія. «Де ж його носитиму?» На шиї, сказав Григорій, на твоїй найліпшій у світі шиї. Скинь пальто і розтебни блузку. Він таки заставив Соломію приміряти ланцюжок, що складався з тонких золотих пластинок. Коли ж Соломія одягла, сам застебнув і сказав, що забороняє знімати, підвів до дзеркала. Соломія глянула і замерла від захвату. Це було дивно і незрівнянно ліпше за всі пацьори. Але як і де вона те носитиме? Ти заслужила, шепнув на вухо Григорій. І Соломія здалася. То був шалений і щасливий день. Вони дивилися кіно, і як діти ласували морозивом, потім каталися на каруселі, обоє сміялися, а потім, вийшовши з дитячого містечка, крадькома, мов'юні закохані, поцілувалися за якимось розлогим деревом. Поцілунок був довгим і солодким. Ввечері Соломія привела його на поїзд, вже на пероні. Як заніс речі? Григорій промовив. Я тобі не хотів казати, а то ще б подумала, що я хвалько. Ти жонатий. Ну, ти ще за три рублі пісня з квасом прибамбасом, сказав Григорій. Я вчуся заочно в сільгоспінституті на інженера механіка. Я рада за тебе, щиро сказала Соломія. Чого ж не казав? Ну, Таке такими... мі. Похвалитися на гріх? Не казав, бо, бо ще подумає, що строю з себе великого вченого. Я тебе всяким люблю, сказала Соломія, і любитиму. А я тебе всякішою, посміхнувся Григорій, тільки я не те хотів сказати. У мене взимку, десь у січні, сесія буде в інституті. Тут від Києва недалеко, у білій церкві, то я тобі дам знати, коли. Напишу, чи подзвоню, приїдеш? Приїду, щасливо видихнула Соломія. От і, чуденько, сказав він. Тоді й зустрінемось і все обговоримо. Пасажири, займіть місця в вагонах, оголосила провідниця. Григорій поцілував Соломію. Соломія поцілувала Григорія. Він стрибнув на преступку, уже коли поїзд рушив. Соломія довго махала рукою. У готелі Степенида повідомила, що неї викликає керівник делегації. «Піду завтра», – відмахнулася Соломія. «Як вам не соромно», – суго сказала Степенида. «Ви ж не просто ланкова. Така честь, а ви...» Віктор Петрович був сам не свій, коли дізнався, що ви навіть не були у медпункті. Мені не соромно, бо я щаслива, подумала Соломія, з тим і заснула. Десь чахкав поїзд на Херсон, щось бурмотіла Степанида на сусідньому ліжкові, нотація – котру вислухали наступного ранку в останній день їхнього перебування в Києві, була єдиною прикрістю соломійного перебування в столиці. Втім, начальник сільгоспуправління вичитував якось в'яло. Настрій у нього був чудовий. Два дні тому він провів переговори про можливе переведення до Києва у міністерство. Вчора під час поїздки добре хильнув та ще й кон'ячку, виставленого йому персонально-районним першим секретарем. Вночі після повернення його гарно обслужила провідниця їхнього управління, котру під виглядом технічки він включив до списку делегації. До того ж, вранці йому зателефонували, що справа з переведенням майже вирішена, то нащо дуже вже сварити якусь там ланкову сполістську район та робити собі ЧП в делегації? Ну, теж десь гульнула молодичка, казали, з якимось механізатором зі Східної області. Ще, дивись, зав'яжеться соцзмагання і обмін досвідом, Посміхнувся начальник управління. Соломія не їхала. На крилах летіла додому, наче хто підхопив поїзда в небо. Пила потроху з усіма, хто прийшов до їхнього столу у плацкартнім вагоні. Жартувала, сміялася на почуті анекдоти на Полінине. А який у тебе дарунок люксовий про ланцюжок? тільки посміхнулася загадково і щасливо, тричі щасливо, сто і десять разів. Як нарешті глибокої ночі вагон угомонився і вона задрімала, раптом здалося, що незримий вихор підхопив поїзд і кудись поніс. «Може, в той степ?» – подумала Соломія. А я ж ніколи його й не бачила. Тепер побачу. Степ, у який вчора повернувся ігриць. І, може, завтра, їдучи на своєму тракторі, заспіває пісню. Після для неї, для Соломії, соломки солі. Розділ дванадцятий. Бунт і викрадення. Перед новим роком Соломія остаточно переконалася. Вона з Новика понесла. Новина не її не засмутила. Подумала, що й для Гриця буде сюрприз, коли через місяць чистіко там прийде до той білої церкви. Ні, вона не збирається тим його якось заохочувати женитися чи що, але й дитину не збирається позбуватися. Хоч тепер уже й можна було в лікарні, вона знала кількох жінок з їхнього села робити аборти. Слово яке дурне, подумала, і ненаскіє і холодом відгонить. Потім прийшло відкриття, яке вразило Соломію. Виходило так, що вона заплинівала стільки тоді, коли дуже цього хотіла. Бо скільки б не лукавила, що хотіла від Павла, насправді ні. От Петра теж не хотіла, раз надумали, що прийде до нього в ліс. Де там родити? А от від Вадима бажала. Перед тим пару років мріяла про дитину. І коли кохалася з Грицем, ледь не просила зробити її сина. Соломія носила в собі плід. Ще нікому не признаючись. Цього разу навіть матері. Ховала бажання їсти кисле. Приховала те, що нудити почало. Про звістку першим мав дізнатися він. Дивувалася. Їй вже тридцять третій рік іде, а закохана як дівчинка. Дівчинка, соломка, соломинка, Соля йшла через зиму, різдвині свята і чекала. Листа або дзвінка ні того, ні геншого не було. Зате були збори, на яких їм сказали, що у зв'язку з тим, що товариша Дударика забирають на роботу в райком, рекомендують обрати головою знову товариша Беза Феодосія Петровича, який усвідомив усі свої помилки, добре зарекомендував на посаді бригадира рільничої бригади, а в останній рік і агронома. Гадаємо, ви його підтримуєте, товариші? Ну чому би не підтримати? Свій чоловік хоч і партизан, і за комір любить закласти. Правда, останнім часом менше. А ще хвалився, що родич матрос такого горіха привіз, що розкусиш, і запаху, як не було, скільки б не випив. Обрали одним словом. Десь за тиждень після водохрещі Соломія не витримала і подалася на пошту. Там робела варчена двоюрідна сестра, тому не скаже, що комусь там дзвонила, а скаже – то нехай мусить дізнатися, що сталося з Григорієм, її грицем. Може, трактор перевернувся, покалічений, може, хворіє, або влетіло йому, що, як і вона, кудись таки не поїхав. Несміливо спитала, чи Мона подзвонити далеко, аж на Херсонщину. Танька сказала, що Мона, тільки доведеться пождати, Може, годиною, цей дві, всяко буває, або й раніше дадуть. Кажіть адресу. Вона сказала. Назву села запам'ятала. Новоолександрівка. Грич жартував, що ліпше було б Новогригорівка. Колгосп каже імені Хрущова. Так хай буде контора. Ждала десь із півгодини чи більше. Кусала губи. Паленіла, сама не своя. Танька питала, як там у Києві було? Розкажите, а що бачили? Відповідала, не в попад. Аж Танька губи свої підтисла. Ще подумає, нагордилася.